Unapoutaja mkoa wa Shinyanga, basi akili moja kwa moja inatupeleka kwenye utajiri wa madini yanayopatikana katika mkoa wa Shinyanga. Na madini hayo ni almasi na dhahabu. Shinyanga, aka Shai Town, kuna migodi mikubwa ya uchimbaji wa madini ya almasi katika mgodi wa Mwadui na dhahabu katika migodi ya Buli ya ngulu na Buzwagi. Ya kilimo ni moja shughuli kuu inayofanywa na wakazi wa Shinyanga na mazao makuu yanayolimwa katika mkoa wa Shinyanga ni mtama, uwele, mpunga, mahindi, viazi vitamu na mihogo na katika mazao ya biashara ni pamoja na pamba, tumbaku, alizeti, dengu, karanga, choroko na ufuta. Kisanaa Shinyanga haikunyuma, kuna wasanii wakubwa toka mkoa huu na tuna kila sababu ya Kujivunia vipaji vyao baadhi wa wasanii ni nura <mulia> hebu tazameni matendo ya Mungu yanavutisha amefanya mengi makubwa kustajabisha nacha hadithi utamkolea, na utamkolea. star na wengine wengi chinianga aka shytown Chi